Selema ibn Aqvai radiyallahu anhu tregon. E kam dëgjuar të dërguari i Allahut të thotë: "Cudo që m'atribuan mua qëllimisht fjalë që unë nuk i kam thën, atëherë le të zërr vendin e vet në zjarr të Xhehenemit." Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.